בראשית פרק ל"ח. ויהי בעת ההיא, וירד יהודה מאת אחיו, וית עד איש אדולמי, ושמו חירה. וירא שם יהודה, בת איש כנעני, ושמו שוע. ויקחיה, ויבוא אליה. ותהר, ותלד בן, ויקרא את שמו ער. ותהר עוד, ותלד בן, ותקרא את שמו עונן. ותוסף עוד, ותלד בן, ותקרא את שמו שלה, והיו יכזיב בלידתה אותו. ויקח יהודה אישה לער בכורו, ושמה תמר. ויהי אר בכור יהודה רע בעיני אדוני, וימיתהו אדוני. ויאמר יהודה לאונן, בוא אל אשת אחיך ויבם אותה, והקם זרע לאחיך. וידע אונן,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 ותשב בית אביה. וירבו הימים, ותמות בת שועה, אשת יהודה, וינחם יהודה, ויעל על גוזזי צונו, הוא וחירה רעהו האדולמי, תמנתה. ויוגד לתמר לאמר, הנה חמיך, עולה תמנתה לגוז צונו. ותשר בגדי על אלמנותה מעליה, ותכס בצעיף, ותתעלף, ותשב בפתח עיניים,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 תן נהיה לבוז, הנה שלחתי הגדי הזה, ועתה לא מצאתה. ויהי כמשלוש חודשים, ויוגד ליהודה לאמר. זנתה תמר כלתך, וגם הנה הרה לזנונים. ויאמר יהודה, הוציאוה ותישרף. היא מוצאת, והיא שלחה אל חמיה לאמר. לאיש אשר אלה, לא אנוכי הרע. ותאמר, הכר נא, למי החותמת והפתילים והמטה האלה? ויכר יהודה, ויומר, צדקה ממני, כי על כן לא נתתיה לשאלה בני. ולא יסף עוד לדעתה, ויהי בעת לידתה, והנה תאומים בבטנה, ויהי ולידתה, וייתן יד. ותיקח המיילדת, ותקשור על ידו שני, לאמור,